Під деревом зеленим або Мелстуский хор Томас Гарді Частина перша Зима Розділ третій Хор зібрався Вільяму Деві або дідусю Вільяму було вже років під 70 Однак властива йому жвавість надавала дружнього хоч і дещо грубуватого виразу обличчю Воно нагадувало спіле налите сонцем яблуку сорту рибстом Хоча тоненька смужка на лобі, захищена від сонця краями капелюха, була такою білою, що, здавалося, могла належати якомусь міському джентльмену, то був веселий, добродушний і глибоко віруючий чолов'яга з легким відтінком постійного смутку на обличчі. Однак сусіди не вважали Вільяма Девія якимось особливим. Якщо йому траплялося проходити попід їхніми вікнами, коли вони розливали по пляшках настояний мед чи коли їм щось особливо добре вдалося, і здавалося, що все під силу, вони бачили у ньому добродушного чоловіка, який дивився на світ з дитячою щирістю. А якщо вони якраз загубили шилінг або півкрони, чи випадково розбили тарілку, то бачили перед собою нещасного, слабохарактерного чоловіка, котрий, як і вони, так нічого й не досягнув у житті. А коли доля до них не посміхалась і не була жорстокою, він залишався для них просто старим Вільямом Деві. Я бачу всі на місці. Майкле, Джозефе, Джоне і ти, Лійфе. Всім веселого різдва. Підкиньно у вогонь свіжих двірівця, тройби. Ох, і вимучили ж вони мене. Отак, кажучи, він кинув оберемок дров, які з гуркотом упали біля каміна, і поглянув на них із захопленням та ворожістю водночас. Таким поглядом удостоюють людей, які до останнього вперто відстоюють свою думку. Заходь, діду Джеймсе! Узагалі-то старий Джеймс, дід по матереній лінії, жив один в окремому будинку, а до Деві просто зайшов у гості. Казали, що він той ще скнара, а дехто ще називав його начупарою. Чоловік виступив уперед і за спини Вільяма, і світло від каміна добре освітлило його згорблену постать. За професією він був муляром і зараз мав на собі довгий ляний фартух, який сягав йому аж до п'ят. Бальветові штани і черевики з гетрами, що вкрилися світло-коричневими плямами від постійного контакту з вапном та камінням. Поверх був накинутий цупкий фланелевий плащ із затертими складками на ліктях і плечах, що нагадували ковальські міхи. Плащ борознили маленькі, схожі на канави западини заповнені кам'яним пилом і будівельним розчином. Валетанські бокові кишені, сховані в полах плаща, постійно випирали, навіть коли в них нічого не було. А оскільки Джеймсу частенько доводилося працювати на віддалених будівництвах і їсти хно знаде, то в закутках біля каміна, то на купах каміння, навалених біля садової огорожі, а то й на ходу, він зазвичай сив у цих кишенях невеликі баночки з маслом, цукром, чаєм, Пакетики з сіллю та перцем А хліб, сир і м'ясо, які складали основу його трапез Лежали в кошику, що висів у нього за спиною Разом з молотками і різцями Коли витягуючи провізію зі своєї комори, як він її називав Дід Джеймс ловив на собі чийсь здивований погляд То лише стомлено посміхався Думаю, перш ніж ми вирушимо, варто повторити 78-й псалом Сказав Вільям, тицнувши на купу старих книжок із різдвяними гімнами на столику. «Як скажеш», – погодилися хористи. «Сімдесят восьмий завжди був проблемним. Він мені не вдавався ще відтоді, як я хлопчиною підспівував у хорі». «Але це хороша мелодія. З такою можна і помучитись», – сказав Майкл. «Так то воно так. Хоч мені вона іноді так вже допече, що хочеться взяти ту книжку і порвати на клапті». Але це таки чудова різдвена пісня. Нічого не скажеш. Перший рядок ще нічого, зауважив містер Спінкс. Але коли доходить до о-людину, тут і починаються проблеми. Не біда. Головне за нього добре взятися. Півгодини роботи, і ми його здолаємо. Хай йому грець, зблиснув окулярами містер Пенні, намацавши щось у глибина своєї велетенської кишені. От, старий дурень, «Я ж мав зайти в школу і занести черевичок. їй «Їй-богу, пам'ять у мене як решету!» «Ніхто не може всього пам'ятати», – пробурмотів містер Спінкс, багатозначно хитаючи головою. Містер Спінкс вважався вченим. Колись він викладав у вечірній школі. А тому завжди намагався відповідати цьому званню. «Завтра першим ділом треба зайти туди. Якщо ви не проти, місіс Деві, я дістану цю річ з кишені». Він витягнув колодку і поставив її на стіл біля ліктя. Три чи чотири пари очей уважно стежили за ним. «Що ж», – промовив Чоботар, зауваживши, що цей об'єкт привернув набагато більше уваги, ніж він очікував. Присутні по черзі брали його в руки і зацікавлено оглядали. «Як думаєте, для кого була зроблена ця колодка?» «А зроблена вона була для батька Джефрі Дея, що живе за Ялберійським лісом». «Ех, скільки ж я йому черевиків наробив по цій колодці!» Після його смерті я злегка її підправив і робив по ній взуття вже для Джефрі. Тому вона й видається трохи дивакуватою. Містер Пенні ніжно перевернув колодку. «Бачите ось тут?» – він показав на шматок шкіри, прибитий до великого пальця. «На цьому місці в нього великий мозоль, ще з дитинства. А оцей великий шмат, бачите?» – вказав на великий клапоть, прибитий збоку. «То кінько питом наступив, малу ступню не розчавив». Так, з розмаху, як наступить, і прямісінько отсюди. Зараз я, Джефрі, нову пару роблю. От недавно й ходив до нього, питав, чи не треба часу мозоль збільшити, або що. З останніми словами ліва містера Пенні ніби без дозволу свого власника потяглася до кухля з сидром і різко перервала чеботаря на середині речення, сховавши майже все його обличчя за круглим денцем кухля. Тож, про що це я? Продовжив Пенні, поставивши кухоль на стіл. «Я мав зайти сьогодні до школи, і тут він знову заходився ритися у своїй кишені. Щоб вже нарешті віддати черевик? Ну, що поробиш? Доведеться завтра вранці». Потім він нахилився вперед і поставив на стіл черевичок. Маленький, легенький, витончений. Схоже, до нього лагодили підбор. «Нової вчительки?» «А, міс Фенсідей. Такої стрункої фігурки я ще ні в кого не бачив. Їй якраз впору заміж іти. Це ви про дочку, Джефрі? спитав Боуман, у той час як усі погляди зійшлися в одній точці, як спиці на колесі, на черевичку в центрі стола. А про кого ж іще? Продовжив містер Пенні, звертаючись швидше до черевика, наче той був його єдиним слухачем. Вона тепер буде новою вчителькою в нашій школі. «Ви ж, напевно, чули, що дочка у Джефрі вчена?» «Чого ж вона залишилася тут на святвечір, містере Пенні?» «Та хто її знає чого?» «А я знаю, чого вона лишилася. Знаю!» – за що питав хтось із дітей. «І чого ж?» – спитав дік, намагаючись приховати свою зацікавленість. «Пастор Мейболд боявся, що не зможе дати собі з нами всіма ради завтра за обідом, і вмовив їй прийти, щоб допомогла подати страви І простежила, аби мене не забруднилися, як поросята Тому й лишилась О, то це той черевичок Мрійливо продовжив Чоботар О, то це той черевичок Мрійливо продовжив Чоботар У якому вона завтра вранці піде до церкви? Я не відмовляюся ремонтувати взуття, виготовлене іншими майстрами Хоч і з ним завжди треба бути вдвічі обережнішим «До того ж її батько повсякчас до мене приходить, я не міг йому відмовити». На столі між кухлем Сидру і Свічкою стояв цей вельми цікавий прихисток незнайомої ніжки. То був досить гарний черевичок. Гнучкий вгин на підйомі, кругленькі вмятини від маленьких пальчиків, давні подряпини від необережного бігу. Все у цьому клапті шкіри красномовно свідчило про веселу вдачу господині. Дік, оглядаючи його, мав дивне відчуття – Наче немає права цього робити, не спитавши спершу першу дозволу у власниці ніжки Вам це може видатись дивним, сусіди, продовжив Чоботар Але досвідчене око майстра бачить беззаперечну схожість між цим черевичком і колодкою Хоч колодка і настільки деформована, що і первинну форму вже їй не вгадати А черевичок дуже гарненький У Кестербриджі така пара коштувала б не менше як 16 пенсів «Ви цього не помічаєте, а для мене ясно, як божий день. Ось це належить батькові, а це – дочці». «Навіть не сумніваюся, майстра Пенні, що між ними є схожість, можливо, й зовсім незначна», – підтакнув Спінкс. «Однак, думаю, мені не вистачає уяви, щоб її побачити». Містер Пенні поправив свої окуляри. «З цього приводу я розкажу вам одну історію, що якось зі мною трапилася». «Вільяме, ти ж знав Джонсона, молочаря? «Звісно, знав». «Ну так от, це сталося навпроти його будинку, але трохи нижче, біля пасовища, що навпроти ставка в непрохідному парку». «Я якраз зійшов до квітучого урвища, аж бачу, якогось чоловіка витягують із ставка, мертвим». «Він хотів пірнути, але не розрахував глибину, от і розбив голову». «Зібрався чималий натовп, але ніхто не знав утопленика». Тіло накрили білим простирадлом, але як його несли мимо, я вгледів ногу, що звисала з носилок. От я й кажу. Не знаю, як його звали, але можу поклястися, що це брат Джона Вудворда. Якраз у той момент надійшов сам Джон, і як заголосить. «Мій братику, мій бідний брате!» «Ви тільки подумайте!» – вигукнула місіс Деві. «Так, знати чиюсь ногу – це вам не жарти!» Сказав містер Спінкс Тут треба бути дуже проникливим Я людина маленька, що я там знаю Але покажіть мені чиюсь ногу І я вам скажу, що в людини на серці Якщо так, то ти розумніший за всіх на світі? Зауважив візник Ну, це вже не мені судити Відрізав містер Спінкс Вік живий, вік учись, як то кажуть Може, я й прочитав за своє життя кілька книжок Але названня великого вченого не претендую аж ніяк Хоча, тим не менше, щось, може, і знаю Та знаємо ми, примирливо промовив Майкл І вся парафія знає, що ти прочитав мало не всі книги І не раз прикладав свої знання в молоді голови Знання – велика справа, і тут же з тобою мало хто зрівняється Не люблю хвалитися, але я таки багато читав на своєму віку І багато розмірковував над прочитаним Тож я вам так скажу, поки все на світі вивчиш той не той світ пора. А мені вже за 45. Містер Спінкс обдарував усіх поглядом, який промовисто підкреслював, що якщо він досі не спромігся усього вивчити, то інший поготів. «До речі, про те, що людину можна впізнати за ногою», – мовив Ройбен. «Щоб мені провалитись, друзі, але я часом хоч і бачу людину повністю, а ніяк не втямлю, хто переді мною». «Все ж таки, звиду легше розпізнати, хто є хто». Відсторонено зауважив дід Вільям, повернувши голову так, що кінчик носа діда Джеймса опинився точно на рівні його ока і мініатюрної впадини, на яку він розглядів у каміні. «До речі», – підвівши голову, продовжив він уже бадьорішим голосом, «треба сьогодні таки зайти і до вчительки. Якщо слух у неї такий гарний, як і личко, нам доведеться попотіти, щоб їй догодити». «А яка вона із себе?» – спитав молодий Деві. Як тобі сказати? відказав містер Сфінкс. Гарненьке рум'яне личко, проте в цілому нічого особливого. Та годі тобі, Еліаса Спінксе. Просто визнай, що вона красива дівчина, та й по всьому. Перебив візник, знову готуючись скуштувати бочкового сидру.